Kataluniako parlamentuak gaur zuen hautatu behar, bere presidentea izuntako berria arte, egoera berezia, beraz, gobernukide batzu preso Katalunian, beste batzu Belgikan, tartean Puizdemont, ala ez, ez dakiko gehiago nunden egia erran, abenduaren hogeita batean berriz egin ondotik hauteskundeak egun izan behar zen presidentearen izendatze bilkura investidura, bilkura eta galdera airean zelarik, karlers Puizdemont agertuko ote da, muga pasatzea luogtuko ote du, ala ez bainan parlamentuko burua den torrentek goizuntan jakinarazi du atzeratu egiten zuela investidura saioa, eta hori ez da denen gustukoa izan gurekin nion teliria kazetaria, agatxalde Bai, ara zelende zela soilatu ire. Xi da shunetan intzin hemen, ion eta ulertzen saiatu aintzin ere berdin. Bartzelonako kariketan zira ordu honetan, ze giro da beraz. Bai, ba amaitu berri entitate soberaniste gehituten e, mobilizazioa parlamentutik e, bertan horre Juscopains e, presidente Steinerren izena daraman pasaleko horretan eta bueno, amaitu daela mobilizazioa esan dugu, baina amaitu ostean jende askok Aldegin ordez e eh, parlamentua inguratu eta momentu honetan ikultz ba, parlamentua ba inguratzen den parke horretarako, bueno, sarbideak itxita itsita dira izango itsiteke poliziak itsi dituelako, nin inguru guztioi je, horretan jendetza eh, dago bertan, eh, noski esteladak eskuan eta etsera joateko asmoan dirik gabe, dirudi eh, ba gar parlamentuan ezta gertatu espero zutena eta bueno, ba goz, denak pues de monten eh, aurpegiko katamal hori, maskara horrekin, ekareta horrekin, ba, euren e, errepublikaren alde egiteko gogoria dirazten. Hori da, hori eh, gehtu da, ziren maskarak, moztekoak, bakotsak bere etxan egiteko, eta de puizdemonten aurpegiarekin azaldu dira, eh, iruditan ikusten dira. Zerbaiten esperoan dira, beraz, parlamentuaren kanpoan diren jende horiek, tenore honetan? Bai, egia san, mobilizazioa asidenean, ordubiterdiak inguruan, oraini bazuten esperantza, goizeko Bueno, errihurtorarentek iragarri duenen azeratu egiten zela gaurko osoko bilpura, bai Junts per Kataluniak eta CUPek ez dute begiones ikusi eta parlamentu barruan, ba euren esxerlekuak hartu ere egin dituzte eta beraz horitzazkea hiera ban zen, e, bueno, esperantzaren bat edo Kataluniak lehen ere, behin baino goia, otan pasi dira alako esutekoak lehen itxuran go kontu bat izango zela pentsatu eta gero hori aldatzea eta baten esperantza hori hala ere esango dugu bai mobilizazio amaieran eh ANC kordezkerik garbitzi utelak gaurkoak amaitu bidela eh deia bertakoei batasunaren alde egiteko errepublikatza alde hori babesteko eta espres Bai Ruier Turren, kataluñako parlamentuko presidente ari, eta baita Carlas Puzdemont, eh, presidente Gaia ari ere, generalitateko presidente Gaia ere, euren babesa ba diratzeko goteia egin diete bertaratuei tuei, berazte, bueno, bauta esperantzari zerrek izango dela, baina Bañaneteko kideeneko garbi dutu dute gaurkoak emanduela monberrekoa. Mm. Ez ustekoa erranduzu mezala, s'orprecha e eh? catalunyari e initz lotzen aldiren hitzak, azken hilabeteuetan zer gertatu da beraz goiz honetan. Roger Torrentek errandu investidura saioa atzeratu zuela, Puig de Montaner eskubideak bermatzeko zergatik zer gatik, ze pasada? Bai, eh, gaur gaurgoizak, bueno, zalantza askorekin hasi dugu, ez eh? genekin zer pasakotzen bakiren itzorduak 10 parlamentuko eh, paramentuko maila bieste kuartela pagen ordu batean Espainiako Konstituzio utzitegiak erabaki bat hartu dela ere bai pues de monten itzendatze horretarako jarretako baldintzak bertan berauzeko eskariak zituen bai gainean beraz hoeiek ziren eta gero nagusia noski hiruetan parlamentoan egitekoa zen e, osoko biltura horretarako dei hori baina bueno azkenean 10etan ruier berak iragardi du atzeratu egiten zela gaurko saioa bere argudioa Ba, Kostituzte dut zitegi, jarritako, ba, berne zauien bazalantzan jartzen zela, ba, izendatzeko aukera hori, eta horren aurrean, ba, berne gehiago horren beharrean edo, atzeratu, nosi, batzuren ustez, horretan, bueno, zera bat da hori, eta ez dut begionez da ikusi, beraz, lehen kolpean behintzat ez usteko horrek ez du, e, bueno, ez zut, jende asko ez oso begionez ikusi, eta orain jarratxalean edo, naharomen duzena, eragile independentistena aldetik, Ba, baldin eta berme gehiago lortzeko baldin bada, ado hartuko dutera pazientzia, zintxaron behar bada, itxarango dutela, baina ez dutela ametituko, abenduaren ogoita batean botatu, bozkatu zutenaren aurkako erabakirik, alegia, Karrez Puzdemont presidente izendatu behar dela. Mm, pazientzia bai, baina nala ere ez dira aldatzen helburuak eh, kaspi du dena den, ez zela beste hautagairik gairik, eh? Karrez gelditzen dela presidente izaiteko hautagai gai bakarra. Bai, alaz maratu du berak, esan du, e, baldin eta e, legiltarreko e, parlamentuko gehieno independentista horrek horrekautak gai ez padu berak, ez duela aldatuko, gogoratu berra atzo bereziki, aurreko gunetan ere bai, baina atzo bereziki, Espainiako hainbate sektoretatik presio gogorra egiten azitirela herriertu renten aurka, beste bestea, bestea, dibidezteteko ordezkari batek esan zuen, gogoratzezala, biseme bat zituela eta biseme alaba, ایسانی که بایسته اندور ایسان سیسا کنید اشانت کرتل لرست Eh, baze goela. Beraz, eh, bueno, ba, mehatxu gaur batzuren ustez, aurre egin dien, beste batzuren ustez ez, baya, bai, garbi dutzi du, oren gozintzat, puzdemon dela bakara, ez behar batkara, beste lakori proposatuko. Haudan mm. hor, Roger Torrentek, bakarrik hartu ote du erabakia zenta hor, ia gertu dena ere, atxaldeko irutan egin berzen investidura saioa ezestatu edo bederen pusatuan utik, kupeko eta Juntz per perkataluniako diputatuek adibidez, errandute haien eserlekoan izango zire irutan ordena ez dira denen adostasunarekin egin ez da denen adostasunarekin egin erabaki hau hartu. Bai, bai. E, erabaki jaken orduko espetjetik urdionkera sendotu egitzi da eskarrako e, burua bera salotuz eta parlamentuan ziren bai Junts per Kataluniako ta kide kontrako jarrera adiratzi dute eskarrako diote atzo Pujamontegi igorritzen dutun hori alegiar Turrenten babesa eskatzen zuen presidente izan Izanal izateko eta gutun hori ere zintzoa izan horren berri ere ez dela jaso, beraz, bueno, hor badak alapita agerikoa da, eda iru alderdi ineben bizten artean maderila e, bueno, basarrerako arrazoiak edo, eta hor, nabar, nabar mentenari didena, eda gile ineben biztabon aldetipentzat, e, batasunaren aldeko e, jarredaiek e, mantentzeko, dituzuko dugu, gaur ez ziru oso bat amaiteko amaituko dutenik ebuna, baina, bueno, e, lehen ere gertatu diralakoak, eta gero da begida da altxa, eta bide komunean aurratsak emateko gaitan dira, beraz e, ikusiko dugu beste benni ere, uste dute e, e, orduz ordu aldatzen dien aktualitate baten aurran gaudela. Hori bai, segur. Eta goizuntako diskurtsoa, nola or, txeman duzuzun, noliz ozen doazen azkenean goizuntakoa? Hori ikuspegian, arabera ere, denepik bada, ez e, diskurtsoa indartsua izan da ikuspegia politiko batetik, gero jarrera praktikoan ordea, Ba, bueno, atzeraposua tikusidu askok, en... iteziz regiratuz gero, egia esan norberak duen iritzia den araberak ondoriak aterateko bide ematen du, baina esan-esan duena da eh, Kataruniako presidentia, Kataruniako parlamentuak eh, erabakiko duela norren, ez Espainiako konstituzionalak eta ez ezta Espainiako gobernuak ere, eta beraz Junzper Katalunia eta Eskera Republikana Katalunia artean, adostasun da dagoen aurrian Puzden Montekiko, horretan ez dela aldaketarik egongo. Eta gogoratu darda, ba, bien arteko adostasunik ez palego, inorkestu dira gehien gorik bestelako auta gaitzarik aurkezteko, beraz, e, azken muturrean, beste autoskonde, deialdi baten aurrian egongo binake, beraz, bueno, badirudi bian alderdi hoien arteko adostasunak, edo adostasun ez e, e, bideratuko duela, eurrengo egunetako aktualitatea, geriko hori, beste inorkestu gehien gorik ez da, autagaita alternatiborik, e, Espainia alderdien artean jadoztuko balute ere zuten daikua gehiengorik e, autagaita batekin aurrera egiteko, beraz, e, bueno, ba, e, bi alderdien arteko arrenbanen baitan e, geratuko da gide horria. noiz galdera hundi eginen izot, baina noiz egingo egin da presidente berriaren investidura saioa? Ba, galdera, ona. hor badira, bi, bueno, bi balmintzabintzat, o bi kontu balmintzatzen dutena, batetik esan duturrentek, eh, parlamentuak berak, eh, Espainiako kosik zehurtzitegian, elegitea jarriko duela, buzdemonten ba, eitzendatze hori ez ezartzen duen aginduaren, aurka, bide horretan amar bat eguneko epea dago, eh, kosik zehurtzitegiak atzenerabaki harteko, beratze hori epeetako bat, eta beste bat berez da, lehen bozketa egiten den momentutik, bilabeteko epea dagoela, E, presidente izendateko, noski gaur ezta egin bozketarik, beraz, badirudi, bilabeteko epo hori ez dela martxan jartzen, lehen bozketa hori egin arte, baina, hor ere bada beste baldinza bat, Katarunyako instituziek, Espainiako gobernuaren eskutan jarraitzen dute, oraindik ere, beraz, e, Espainiako gobernuak du hor erabakitzen ere, EPO-iek nola respetatzen diren, ediz diren respetatzen, beraz, e, egia esan ez da errezasmatzen orain, e, noiz e, izango li, litzatekeen, presidente izendatzeko zaio hori. Ordoen beharba galdera uni baduzu erantzunazuk Iionnteria e, e, nun da Puizdemont. Hori <gülüyor> atzo aizpekulazioako arte handia izan zen, nu natetzen etorko otetzen ditatutzen etoriko Ointxe Aguzsti Al Ko berroa asam asambleaako elehendakari ordea harttu ditza mobilitzaioaren amaieran eta berak ere horkin jola bat egin du esanez e bon hasiera aipatzen, presoa nola ditituzen, bate parametari preso, eta nola dioten e, Pusdemont iese handela Bruxelan, eta e, azimarratu du dioten, berak ez dakila nun dagoen hemen, e, milaka erritarikusitugu Pusdemonten aurtegi arekein atzo, hain e, ez dek zuen, guardaziak e, lanak izango zituela egiazkoa e, topatzen, bora, zena badirudi, hemen behintzat ez dagoela, eh, behintzatoren gotuz eta gertu, eta... Hora indik ere ziurazki tartean mango du, eh? aritzeko alako duztean dietane, bueltaka, giraka iapustamon ja, dut edagoen. Bai, eta horiek ere, jokoan sartzen baitira. Eh? Justuki, sare sozialen bidez, adibidez, agertzen zen Bartzelonako karriketan zela. Buen, ebe horrekin bukatuko dugu, mementuko hotz, eta eaz esorpresa ekartzen duten ondoko horrenek eta ondoko egunek jonteleria, gurekin ginuen jonteleria barrena, Bartzelonatik, mil Bai, mil eskerre, ega,